Siempre a tu lado Bueno, pues ya estamos un bocadiño más adiante da, da segunda hora Pero como siempre tenemos que conectar Con Sancares de Lugueses, ¿no? Sí, sí, sí vamos a Allí, al lado de mi ¿no? ¿no? A nuestra correspondente Fernanda Fallana Neira. Que, por cierto, hay que felicitarla porque, bueno, no sé si se si mandó a, a internet o se si mandó a televisión, pero esa paga pena. Paga pena vela, ¿eh? eh claro que sí. A eh, foto, ¿no? Es eh, sí. una foto que, despediendo día, pero... <risas> despediendo día en un lugar mágico. En un momento especial. Pois, eh, sí, sí moi especial o, o rematando o que a xornada cun día de sol espléndido e mm. ese lugar que, que vos quería comentar ¿no? aunque se chama pena furada e mm. ah. bueno aunque resulte así repetitivo o un símil fácil <risas> é un, un marco incomparable para facer unha fotografía, non? Porque... Eh, pero é eh, marco incomparable, pero aproveitando precisamente que o sol vese por debaixo da da desa de, de, de pena, o sea exactamente O que, que, que, que sí, ve, lo que, que se ve perfectamente a posta de sol. Si, É decir, hai que estar aí no momento oportuno, en <risas> no, el no momento xeitado. Bueno, pois, pues, sabes o que podía ser para Para vense felicitación. Exactamente. Moitas gracias. Pues esto, esto Fernanda podese decir que aos... eses ese es que se van a casa que se casen pola iglesia, que se casen polo juzgado por donde queiran ou xa parece que van a vivir xuntos se queren ter unha, unha fotografía de recordo que mellos sitios que estos buscar sitios así Claro. sí pois si sí que é un sitio para ir non sei si subirá moi ben con esta cos, pero bueno poden se quitar o que pasa caito <risa> bueno, pois que poña Perfecto. botas bueno, <risa> que poña. Eu, eu, eu feliciteite de verdad que vou felicitarte pero que, que bueno o fotógrafo que estuve aí detrás tuvo que <risa> sí. O, o fotógrafo non ten nada que facer As fotos hoxe é o que disti, o momento sí. e, e, e o lugar, en ese lugar É eh. o sitio pois é no alto do lago Exactamente aquí en Becerrea Que me parece que anda anda sobre os mil metros de altura sí. eh, su, Supera os mil metros de altura mm. Entón pois o sol pónse claro polo poniente mm -hmm. E ten moito horizonte Porque xa o poniente é hacia a zona de Hacia a zona de Lugo, non? Uh -huh. eh, entón, si sí que, sí que hai moita visibilidade e, bueno, as fotos a esta hora do atardecer salen preciosas porque ca luz vermella sí. pois eh, contra a pena eh, pois faz unhas fotos preciosas e despois, desde que xa se está ponendo, como como ese momento xusto cando é o caso uh -huh. pois aí eh, podes facer a foto da posta de sole contemplada contemplala moi ben, moi ben, bueno, por certo esa é a mesma que esa aí no, no, no cartel do terceiro trofeo concello sello de BCRA coa túa bicicleta aí en riba non? Eh, pois sí, exactamente, porque a escollemos como foto do, do cartel ah, e bueno, eu descubrina porque vos quería íbamos comentar, non, que que este a asociación Patrimonio de Bancares mm. fixo un libro de que me parece que vos seño nomeado que é Pedras Pedras con lenda mm. onde os o, todas as pedras así rocas ou con algunha historia de do que é a cunha toda dos concellos do Sancares de Cerra, mm. Navia, Cervantes, eh pois eles foron eh, facendo unha recopilación das lendas que hai acerca das, das penas non? que sempre teñen unha historia pois, agardan aos veciños uh -huh. e pois recopilaron como máis de 500 lugares Carai. e un, un no, no, no Concello e teñen pois aquí este libro editado eh, que, que publicaron este ano este ano que acaba de rematar o 2021 e entre eles pois, está este lugar que se coñece como Pena furada. Pena furada, está bien. Y, pues... bueno, a pena furada, din que así, porque o demo, de una puñ puñada, eh, furó a pena. Ajá. O sea que, igual. <ríe> bueno. vale. A la namiña aldea hay un sitio que, perten... bueno, tocando a propiedad de casa, hay una... hay una rocha que forma asiento, ¿no?, como si fuera un sofá. E entón, eh, eu preguntaba ya a miña avó eh, se, se for a posta ali ou non. E dice, non, esta rocha era aquí. Dice, e isto chama a rocha do descanso. Porque cando iban a segar a erva, saían e eh, tomaban a súa merenda ali sentados, uh -huh. para descansar un pouquinho. E por eso se chama a rocha do descanso. E eu baixei con ela, baixei en porque meu irmado díxeme, solo non vayas porque o camiño está daquele xeito. E antón pois, funcún ele e dí, co, tú, como sabes esto? Digo, oye, pois, porque yo escutei a bola e preguntei. Noi, ben, moi ben. Bueno, que hai rochas en Galicia para, sí. para descubrir, eh, para disfrutar. Eh, paisa... Sobre todo, pois, pues, sobre todo nesta zona de Becerrea, porque sí. xa vos teño comentado que pasa unha beta de Caliza, sí. que é única en Galicia, eh, que, pois, pues, que... Eh, lle unhas propiedades especiais a nos nos uh -huh. o noso chan o noso solo uh -huh. eh, entón aquí sí que temos sí que temose precisamente nesta nesta zona da serra de como lle chamamos de loxaas ou do, sí. esta, a serra de louxas é onde se va a casa de, de armando non si hai Pois tamén eh, hai Outra pena, nun, nun cobo que se chama as cabanas, sí. que utilizan para... Mira, que é no mismo sitio que isto, prácticamente pois, eh, a uns centos de metros. Pero claro, sempre ten outra orientación e tal. Que utilizaban como reloxe solar. Ajá. Sí. Eh, tamén porque aí dá o sol, ata a sí. última hora do día, e poden un pouco ver a, a incidencia. Uh -huh. e, e calcular a hora e a utilizaban antigamente, pois, para ver que, que hora era, non? Uh -huh. Para sí, controlar sí. o tempo. Moi ben. E necesito que distintas que pertenece a miña casa, pois que de onde eso xa pertence o concello da Afon Sagrada. Hai unha fonte que lle chaman a Fonte do Carballín. E dicían mi avó nos levaba alí cando tiñamos tous outos Firino, ou algo así. Esos tratarros. Dicía que tiña eh, curacións que, tiña... Que, que que que curaba, vamos. A auga, auga A auga medicinal en Galicia te, temos a puntos de saúde, temos a... sí. ah, hai hai abundos de. Coita, a a túa participación nesse grande traballo que estades facendo eh é eh, importantísimo pero xe tende rematado para poder participar, non? Ai, rematado, nos queda nada eh, Si, sí, estamos casi eh, Xa temos o percorrido definido Os mapas prácticamente feitos E uh -huh. bueno, ora xa pasada eh, Entraremos na fase De, de inscripción de participantes uh -huh. Xa, pero bueno sí, como eh, A verdad que xa O teros anos anteriores feito Os vais elevando un pouco Un pouco millor uh -huh. Que precisamente, mira, pois pues quería comentar que hoxe uh -huh. eh, Tivemos en Becerrea Unha ruta de 4x4 Ah. E mira que tamén eh estivera aplazada foi precisamente hoxe tiveron un día precioso. Eh, fresco, eh, hoxe á hora tarde que do fresca además aí aire. e eh, contaron con casi 600 eh, participantes. Eh, entre, ou sea, vehículos a motor, entre todoterrenos, un uh -huh. coches o que serían coches, eh, motos, eh quads. Uh -huh. 600, eh, fixeron, bueno, xente de toda Galicia, porque eu inda pues, estive dispositivo falando así con alguén da Costa da Morte, uh -huh. e comentaban bueno que eh, comen eh, desa, aquí no, no mercado de Gando de Beceira teñen o que é a carpa ou bueno, uh -huh. sí, sí, sí. A carpa que o interior preparado que serían os, os boxes ou sí, sí, sí, sí. Pois estoy estou aílles dan o desayuno, a uh -huh. comida que e agora van, van cenar. E din que que bueno, que espectacular en cantidade e calidade a a comida. Mm. e pois máis de 100 camiños co vehículos eh. máis de 100 camiños ui, máis, máis de 100 kilómetros de camiños uh -huh. máis, máis só 50 eran agora pola, pola tarde non. e, e bueno, pues pois mira que tiveron que aplazarla polo COVID porque iba a ser, me parece que o mes pasado e es coincidiu de, sí. e xa pois, o final puderon a celebrar e empezamos a volver ter así Olé, os non que é para celebrar que que poidamos ter, ter esto, non? Uh -huh, uh -huh. Que por certo, mira, eh, sabedes a que hora se puxo o sol hoxe, aí en apenas curada. No. Está de a 6:47. pouco pasou, o sea que sí. ca, casi tiñades día aí un momentiño, Hai un momento, por eso digo que seguro que vos sorprende porque aí xa se tuvo que por aí hai, hai bastante tempo, non? Hai moita diferenza. Como, como unha hora como mínimo si, sí. sí, por eso que aquí incluso pois pues, eu teño familia que vén daí de Castela e se pensaban que que axeis iba a ser noite e digo no, no. Aquí eh. agora xa estamos na 7, a 7 ainda temos luz. Sí. Eh, xa se nota que medran os, os días, non? Uh -huh. Eso é que completamente. La verdade é que así tamén disfrutas máis deses, eh, deses percorridos ciclistas que facedes por aí, non? Sí, sí, claro. Ora, xa ante esta época do ano é moi bonita porque xa non son os días máis longos, non sí. hai tanta calor tamén. Sí. E ademais E, final... e ademais te, a sorte de que últimamente non chove demasiado. Bueno, non sei si se é so, sorte de momento. De momento si sí que é sorte para poder disfrutar dos días, pero non Pero bueno. Sí, sí, sí. Eh... sí. Oye, a ver en que acaba isto, porque é moita seca, é moita seca. Moita sequía, é moita, final, moita, van, moita vanse, vanse acumulando, eh, porque sí. eh, o que choveu, choveu no dous días todo todo xunto. Sí. unha barbaridade en vez de pingar que ao final pois pues, non, sí, non sí, sí. escorrenta máis e eh, e eh, bueno. A ver, o ano pasado xa tivemos unha época rarísima de o que é o proceso da colleita no, no campo, non? Sí. E Y bueno, a ver si se va esto normalizando, porque oga ya, oga ya, sí, sí, sí. Sí, porque tampoco puede ser así. Pero los días ahora sí que están preciosos. Bueno, la verdad de que... Oye, mira, acaba de mandar un, un saludo muy cordial a nuestros amigos, eh, eh, seguidores y escoitantes Mercedes eh, Máximo de, de Suiza. Saludos ah. a Fernanda. Bueno, muchas gracias, igualmente. De verdade e... que, que, que sa, cada vez que que, que interveñen as persoas que temos ali conect en el... sí. Galicia sempre nos mandan un saudidiño. Si, sí, sempre sempre. Si, sí, tamén tem... hai unha forma que temos de achegarlles, verdade, estas paisaxes, estes lugares. claro. claro, claro. Eh, Que, por certo, que, que estou mirando aquí que xa me puxaste un comentario, non? Na foto, <risas> eh, julio E sí. estou vendo que xa chaman, chaman aquí as, as catedrais da montaña, non? Sí, claro. Eh, nunca claro. mellor as catedrais. Sí, tanto como catedrais o mellor non, pero como pórtico seguro que son. Si, <risas> sí, podemos quedarnos en pórtico da gloria, non? Sí, eh, pero, sí, pero, sí, sí. pero con moito valor. Con pintura natural, que é o sol que está detrás. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, se si tes algunha cousiña máis que atopou que queremos entreter demasiado, que sabemos que tes. Que, no, que, que, no que, nada, eh non me non é entretenimento, estou moi a gusto falando con vos pero pero nada, se queredes xa pois quedamos para para semana que vem. Moi ben. Moi ben, Fernanda. Moitísimas grazas, Fernanda. Que sigas disfrutando da semana con Ben e si, eh, eso, por uh, se si a natureza quere descargar un un chisquiño d'auga tamén que se xeve en vida Eso, pero que sea por la noche. Eso. Choga, pero Pero bienvenida. Sí, sí, sí. Que... Eh, pero... eh, eh, para que regue como dividir. Que ande <risas> que venga en gorde. Eh. Eso. Eso. Pues venga. La... Una aperta, una aperta a Vamos a despedir a Fernanda adubiando programa como sí, algo de música, ¿no? Venga, no. vamos a la.